Misterul lui Edwin Drood de Charles Dickens Traducere de Nicolae Popescu Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoie Cinci lulele oh, Vai deminește-mi, de, de că rău mai dore capul Ia. Ia. Așa, uite maicuța, ți-am mai pregătit una Ai suflet bun O și n-ai să uiți că acum opiumul oh, e scump al naime, pe piață, nu-i așa? Auz! Auzi dumneata Trei și șase pence De cetarul ah, Și să nu uiți Că numai eu știu secretul Cum se amestecă. de ai să ai să plătești Cum trebuie, nu-i așa, mai. Da, da Ca dumneata, cu lulea Nu știe nimeni să pregătească Drăciea asta de opiu. Mm. Ah. Sărmanii mei nervi aveau șaptea. Înainte să încep cu deal de astea, m-am nu glumă. mu piumul asta nu o face rău, nee, nici vorbă. Și unde mai pui mai culița lungă, foamea și gândurile re rele. Mi-au mi slăbit bojocimvai vai de plămâna și mei. Of, uh, uh, Ua, sărmănuța de mine, cum mai îmi mâna, parcă ar vrea să cadă. A, haram, de capul meu. Uite, uite, vezi, pipele le fac din sticle vechi de cerneală de opara. Vezi, măiculiețe, vete cum e asta. No. Și îi pun o țeavă, uite așa, și amestecul meu în degetarul ăsta cu o linguriță de corn și aca. Ia că o umplu, maică. Oh, Ia. Ia. Ia. Asta e o adevărată artă. Fumând dintr-o asemenea pipă, gândurile negre se destramă, alunecând într-o lume de vis mi duce alinarea sufletului așa asa așa bine zici, maică bine zici. Acum să mă cufun Domnule Jesper, am aflat cu părere de rău de la domnul Taub, că nu te simți prea bine cu sănătatea. Ah, nu, nu am nimic, nimic, domnule. Eu, parcă am obosit. Probabil din cauza călătoriei mele de ieri de la Londra. În orice caz eu nu mă simt obosit. Am impresia că domnul Taup a exagerat puțin. Obiceiul lui este de dea prea mare importanță. Da, la tot ce e legat de catedral. Am auzit că-l așteptați pe tânărul dumneavoastră, nepot Idu Indrude. Mm, da. La aștept la aștept din clipa în clipa Venirea lui are să-ți facă mai bine decât orice doctor Da, mai bine decât o duzină de doctori. <gânt> Îmi pare rău că nu o să te avem printre noi la întrunirea noastră muzicală din seara aceasta Fără îndoială că o să te simți mai bine acasă Noapte bună, Dumnezeu să te binecuvânteze Noapte bună, domnule Cristal Noapte bună, bună Dumnezeu, mi ar și am asta. Mai beau puțină. Așa. Să stau întins pe canapea. Sper să mă simt mai bine. Tot fumul de oprim pe care l-am inhalat ieri. Nu le-i Jack! Ah. Bine te-am găsit! Edwin! Ai sosit, dragul Am sosit, Jack. Sunt așa de fericit că te văd. Ce mai faci, Jack? <laughs> Scoate-ți partețiul și cizmele băieți și așează-te aici în de foc. Te-a pătruns Jack, nu? te rog fii așa de bun, nu mă mai cocoloși atâta. Prefer orice altceva decât să fiu cocoloșit. Ei, dar cine cu masa asta festivă? Aniversăm ziua de naștere a obondiții A, ah, da, ziua lui Pusi, draga de ea, da. Trebuie să bem în sănătatea ei urându-i mulți ani. Hai, unchiule, invită l la masă pe nepotul tău, mort de foame. ia ochii, Mulțumesc. Hai să bem. E ziua lui Pusi la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani fericiți. Ce... Hip, hip, urat. De 10 ori, ura, ura, ura. Ce mai face dragă de ea? A, foarte bine. Ore de muzică pe care le predau la casa maicilor, de două ori pe săptămână. sunt binevenite pentru ea. E o fată silitoare. Face progrese evidente. Jack, cum mai arată? Este tot atât de frumoasă precum schița de portet pe care i-ai făcut-o tu la plecare și care se află pe scrinul de lângă fereastră. Ascultă, Jack, ascultă ce-ți spun. Dacă aș avea posibilitatea să aleg dintre toate fetele drăguțe din lume, numai pe pusi, aș alege-o, Jack. Dar știi bine că această posibilitate nu mai ai. Cum nu mai am? Aleasa ta a fost aleasă. Ah, da, da, da, da. Pentru că răposatul meu tată și răposatul ei tată au hotărât anticipat căsătoria noastră. Oh, doamne, de ce naiba nu ne-au lăsat în pace, Jack? băiete, băiete, băiete. Jack, tu n-ai probleme în privința asta, nu. tu n-ai presentimentul neplăcut că ești silit în alegerea ta Nici că o femeie e silită mm. să te aleagă, mm. sau că ești dat cu deasila mm. Poți alege, după bunul tău plac Păi Te-am supărat cu un vaget? Nu, nu, nu Doamne sunt Jack, mm. te-ai schimbat groasnic la față Ție s-au împăinjenit ochii mm. Într-un fel ciudat Jack Ieri am fumat puțin ochii Ca să-mi potoresc suferința Opie, Jack? Da, o neiște Care uneori se abate ca o pacoste Sau ca un nor Asupra mea Apoi trece Îl vezi? Îl vezi cum trece? Jack. Se spulberă în ca un fum Jack Că nu, nu, nu te mai uita la mine N-are să treacă numai decât Mai decât Jack, sărmanul de tine se spune că orice casă ascunde o taină, iar tu, dragă n-ai crezut că-ntra mea nu există niciuna. Pe cuvântul meu, Jack, eu așa credeam. Viața mea ți se, se părea tihnită, fără probleme. Ți-a de am arte de care mă ocup și care... Înseamnă profesiunea mea de credință. Jack, tu ești cunoscut și apreciat ca prim cantor al catedralei din Cloisterham. Această așezare veche și ciudată și te bucur de mult respect din partea localnicilor. Jack. Da, da, da, da, da. Monotonia existenței mele înseamnă mă mă M-am săturat până peste cap. Ecoul propriului meu glas pe sub bolței catedrale își bate în joc parcă de strădanile mele zilnice. Și eu care credeam că ești mulțumit. Da, toată lumea crede așa. Pusi în orice caz, așa crede. Când, ți-a spus? Ultima oară când am fost aici. Acum trei luni. Și cum? Cum ți-a spus? Uh, Că e eleva ta și că tu ești născut pentru profesiunea de muzician. Da, da, da, da, Dar trebuie să mă supun acestei profesiuni cu care aparent mă identific. Acum e prea târziu să mai găsesc alta. E o confidență, rămâne între noi. Oh, desigur, Jack. Ți-am făcut-o pentru că suntem rude și prieteni și am încredere în tine. Îți mulțumesc, Jack. E, acum, știi așa că până și un biet cantor anost care tocește de zor partitura în firida lui Poate fi tulburat de vreo ambiție, aspirație, de vreo neliniște sau nemulțumire Oricum le-am numit Da, Jack Băiete, să ții minte cele ce ți-am spus Dar cum ori aș putea uita, Jack? Atunci, ia-le drept avertisment Avertisment? Hm, e cam mult spus Nu mă îndoiesc câtuși de puțin Că starea ta maladivă e cauzată de o suferință reală Greu de suport Da, cam așa ceva Sincer să fiu regret, Jack Regret Eu în mai puțin de un an o retrag pe pusii de la școală Pentru a-mi deveni soție hm. Și vom pleca în Egipt Unde am să lucrez în profesiunea mea de inginer Bine faci, băiete. Da, cred Mâine am să mă duc la casa maicilor să o văd S-au felicit și să-i duc un cadou. Am venit să-ți urez la mulți ani. Uite, primește acest uh, mic cadou. O... Hai! Vai, îți mulțumesc din inimă, Edwin! Ah, ce caragios! Da, Nu-i așa, Edwin? Dar ce este caragios răuz? Da, adică pusii. Numele tău de alim cu care te-au împodobit oh. cei ce de acasă. Ce... E așa absurd. Dar ce este absurd, draga mea? Toată istoria asta a mea. Să fiu orfană și logodita. Toate fetele din pensiunul domnișoarei Twinkleton îmi cunosc povestea. Afectuoasă primire, mai faci? N-am ce să Da, doamne Sfinte Edwin! Doamne Sfinte Edwin, te ai băiat părul? Eu? Cred că mai bine te-am capul. A, nu? Rose, vrei... Puzi, vrei să plec? Vrei să plec? Nu, nu încă, Edwin... Toate fetele o să mă întrebe de ce ai plecat așa de repede Aici. Rose, vrei să-ți descoperi căpșorul ăsta caragios Și să-mi dai și mie bună ziua? <sus> oh. Poftim, ești mulțumit? Hai, hai mâna Rose Nu, nu, nu, nu te pot ruta. Dacă nu-i vede cineva Dar măcar te bucur că mă vezi? <sus> Sigur, din groază. Cum ți-ai petrecut ziua de naștere? A fost, a fost, a fost așa încântător Toată lumea mi-a dat câte un cadou A fost un adevărat panchet cu dulciuri și dans A fost foarte nostim Da? Ați avut mm. și partener? la panket? Vai nu, nu, mm. Edwin Dar știi că trebuie să ne căsătorim, Edwin Înainte de plecarea mea de aici Dacă nu, dacă nu, bietele fete or să fie îngrozitor de -a dezamăgite Darius și vom pleca în Egipt. Nu! Uh, Cum nu? Nu, doar n-ai de gând să ne mormântăm în piramidele egiptene. De ce ne-ai pomenit niciodată nimic despre acest lucru? Dar rău, draga mea, dar știi foarte bine că eu acolo lucrez, acolo da, Egipt. Dar nu, nu, nu, nici nu mă gândesc să știu. hai să nu ne mai certăm, da? da. Hai să încercăm să fim mm, prieteni, bine. da? Aș vrea să fim prieteni. Da, pentru că nu putem fi, ne unul pe celălalt. Hai nu te supăra că-ți spun, Edwin. Știu că și tu suferi adeseori. Nu știu, nu știu, Răuzi, există un alt tânăr în viața ta? A, nu, nu, nu? Edwin. Nu. o să te se Răuzi. Nu, Edwin, nu mă zi, da. Edwin, îți dau, îți dau numai mâna. Dragă mea, draga mea. Hai, Edwin, hmm? spune-mi, ce vezi în palma mea? De Ce hmm? să văd, Răuzi? Ce vezi în palma mea? Credeam că, că voi, egiptologii, puteți citi în palmă și vedeți tot felul de imagini, așa? Vă spunem, nu se, nu se întrevede nimic în viitor? Adică un viitor fericit, vreau să spun. Pata da, rău. Pata. Da. Vom fi fericiți, hmm. draga mea. Da? Da. Hmm. Acum mă duc la lecția de dans. Te las. Oh, rău Mm-hmm.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 Pietre cu de 10. Bazea, bazea, bazea. Că ne de aici, dar cu pietre. Bine, Stanley Darlăs. Cunoști această creatură? Îl cunoști pe asta? ăsta? Ediptute. E un copil al care mă însoțește prin cimitirul de lângă catedrală. Se uită la mine când ciopresc pietrele funerare. Ha! Ei pot! Nu mai iau cu urechile, dacă nu vrei să trup rup urechile. Hai, da, nu l Am voie să te conduc eu acasă în seara asta. Nu am vorba vorbă, domnule. Hai, hai, da, da, hai. Hai, ridică-te, hai să mergem aici. Creatura asta de băiat, se ține după noi. De unde cu Hei, Hei! Hai! Hai! Hai! O s-a făcut ca S-a făcut? S-a făcut! Ascultă, Darnold, s-ar putea să te rog, să te rog să-mi să faci un mic serviciu, mai că plătesc bine, orice, domnule, fac orice O să te caut, o să te caut Ascultă, Neville. Da, domnule. Pe domnul Honey Dunder, tutorele l-am cunoscut când mi te-a încredințat ca elev. Dar cum s-a întâmplat să fie... Să fie tutorele meu? Da. Am să vă spun, domnule reverend Chris Parker. După moartea mamei, survenită în Ceylon, eu și cu sora mea algeamănă, Helena, am fost dați tatălui nostru Vitrek, care s-a purtat sub orice critică cu noi. După decesul lui, am trecut în grijă domnului Honey Thunder membru al unei societăți filantropice din Londra. Helen da. a fost încredințată spre educație casei maiicilor din această localitate uh -huh. și eu, dumneavoastră, am dus o viață lipsită de educație, de libertate, de bani, de strictul necesar, de cele mai simple plăcere ale copilăriei, de cele mai banale bucurii ale adolescenței. Sper, domnule, că veți avea răbdare cu mine, înțelegându-mă. Poți fi sigur, Neville? Tu trebuie să dai dovadă de înțelepciune făcându-ți datoria. Iar eu voi încerca să mă o fac pe-a mea. Domnul să binecuvânteze strădaniile noastre. Da, domnule. Scuzați-mă, domnul Edwin Rudd a studiat cumva cu dumneavoastră? Nu, niciodată. El a venit aici să-l vadă pe unchiul său, domnul Jasper. Ah, și pe domnișoara Răuzbad, da, nu? Da, da, este logotnică. Ah. Oh. mă domnule Neville, dar cred că știi mai multe amănunte de la sora dumitale Helen Colegă și prietenă cu Rose Da, da, Rose este confidentă Oh, îi se plânge de profesorul său de muzică Domnul Jasper, care Ai... o urmărește ca un îndrăgostit în timpul lecțiilor de canto Beata fată, este speriată de acest om Da, intră Bună seara Ah, tu erai, Edwin am venit la dumneavoastră, domnule Reverend, să mi-au -mi rămas bun. Mâine plec. Oh, atât de repede? Da, domnule, am niște treburi de rezolvă. Eh, Să-ți prezint pe domnul Neville Landles, elevul meu. Mă bucur, domnule. Eu eh, sunt Edwin Drude. Pe mine vă rog să mă iertați numai o clipă. Cum ați spus? Edwin Drude. A, ah, logotnicul rozăi Bad. Da, da, da, tocmai. Dar de unde ai aflat? Sora mea, Helena, este colegă cu frumoasa dumitale logotnică A, așa deci Da, și chiar pleci, domnule? Da, domnule Mâine dimineață plec la Londra, dar voi reveni curând Apoi sper să-mi iau rămas bun de la locurile acestea și de la Anglia <laughs> Pentru multă vreme Pleci în străinătate? Da, domnule În Egipt Te duci pentru studii? <laughs> nu, domnule Fac prospectări, vei munce ca inginer. Mica mea moștenire a fost plasată de tatăl meu sub forma de capital în cadrul unei firme unde fusese asociat. Urmează să intru în posesia unui beneficiu care mi se cuvine din această combinație. Mm -hmm. Și. Logotnica Dumital. Pe Dumnezeu meu! Toată lumea din orașul acesta vorbește pe tema asta. Sper că nu te-am supărat. Am întrebat, presupunând că ești încântat de godnic, a dumii tale. Poate că cea mai bună pildă de polităție este să ne vedem fiecare de treburile noastre, domnule. dacă îmi dai voie o astfel de pildă, îți propun să o urmezi și dumneata. Știi că te cam întreci cu gluma cu un astfel de sfat? Nu mi se pare prea amabil din partea dumintele. Vorbești ca și cum ai fi cine știe ce scofală de dumneata și, de fapt, nu ești decât un lăudaros de rând. Domnule, te rog foarte mult! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? V-am lăsat puțin singur și voi ați ajuns să vă certați. Ei, tinerilor, fiți mai ponderați. Domnule. Domnule. Așa. Dragă, Rose, am vorbit azi cu fratele meu despre întrevederea pe care a avut-o cu Edwin și despre disputa care s-a iscat între ei. Zvonurile care au ajuns la urechile noastre că s-ar fi luat la pătaie sunt false. Sigur că schimbul de cuvinte a fost destul de aprit, dar nu s-a soldat cu nimic grav. Da. Oh, Roz, pe tine te căutam, trebuie să-ți vorbesc. Da, sigur, poftiți, domnule Grigius. Mie, permiteți-mi să mă retrag, da? mulțumesc foarte mult, Helena. Domnule ne vedem mai târziu. Da, da. Domnule like Grudges, da. luați loc, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, draga mea. În calitatea mea de tutore, am venit la Londra să văd ce mai faci, cum te mai simți aici la pensiun. De... Mi-a făcut... Mi făcut niște notițe. Așa cum procedez de obicei, pentru că nu mă pricep să leg o conversație. Notiția la care, cu permisiunea ta, o să mă refer. Da. Deci, o duci bine și ești mulțumită? Da. Bun. Bun. Uh, lire, și și pens este a doua întrebare. Este un subiect anost pentru o fată tânără, dar și foarte important totodată. Da. Să contești că alocația ta este suficientă pentru nevoile bănești pe care le ai? Da. N-ai făcut cumva datorii? Nu, domnule Gricius. <laughs> da. Păi acum, draga mea, ating un punct care m-a făcut anume să te deranjez cu vizita asta a mea. Căsătoria. <gânt> Domnul Edwin a pomenit de acest lucru. Da, el, el, el ține foarte mult la mine ma... și, și eu la el. <gânt> Cred că a venit momentul să-i dau domnului Jasper, tutorele lui Edwin, o copie autentificată a testamentului lăsat de tatăl tău. Nu, uh, nu, nu, nu, nu lui. Nu, nu s-ar putea să-i vezi această copie, chiar lui Edwin. Da, da, sigur, da. Dacă ține apărat, sigur. Nu mi-ar place ca domnul Jasper să se amestece în treburile noastre. Da, da, da, da, da, da, da, mai bine așa. Ai o rentă anuală de 250 de lire economiile realizate de pe urma acestei rente anuale și alte sume depuse pe numele tău, totul administrat cu acte în regulă, te va plasa în posesia unei sume ce depășește 1700 de lire. Eu sunt împuternicit să-ți avansez din acest capital cheltuielile pentru pregătirile mm -hmm. de noi. Dar nu există nicio clauză, fie în legătură cu Edun sau în legătură cu mine despre vreo sancțiune în cazul când noi noi... Nu, nu, nu-și nu face griji, draga mea. În cazul că nu vă vezi căsătorii amândoi, nu există nicio clauză pentru niciuna din părți. Atunci vei rămâne sub tutela mea până la majorat. Și Edwin? În calitate de asociat, el își va căpăta partea lui la care are dreptul lăsată de tatăl său. Pe scurt, această căsătorie a fost hotărâtă de părinții voștri când eleați amândoi copii. Mm. <laughs> Dar în împrejurările se mai pot schimba. Doi tine nu se pot lua în căsătorie decât de bună voie. Da. Eu... Uh... <laughs> Eu aș prefera, dacă se poate, să pun la punct această chestiune cu Edwin. Da, sigur, sigur, sigur, sigur. Voi doi trebuie să fiți de acord în toate privințele. Edwin abia a plecat azi dimineața la Londra. Se va întoarce curând. Ah, e cum nu se poate mai bine. Am să-i scriu ceea ce am discutat cu dumneavoastră și am să-l rog să vă fac o vizită. Îl aștept cu dragă inimă. Cu dragă inimă îl aștept, dragă Rose. Da? Ah, ia să vedem ce ne mai aduce cu în un afară de ceață. Bună ziua! Ah! Bine, ha, ha, ha, pe domnul Edwin Rudd! Bun venit, bun venit! Ce mai faci, domnul Edwin? Vai de mine, vai da. de mine, abia mai poți respira Da, ceața asta din Londra mă da, se focă e, e chiar atât de rea? Da, e... ah, Te rog, foarte comod Din fericire am un foc bun <laughs> Da, ceața se va ridica într-un ceas, două Nu... Domnule Grugius, am venit la dumneavoastră în urma scrisorii primite de la Răuz. Să discutăm. A, să... Subiectele mele de conversație sunt atât de limitate încât știu că nu prea mă descurc bine. Nu știu, poate e nevoie <laughs> de, de, de de imaginație, dar eu n-am strop de imaginație. <laughs> poate, poate că în cele din urmă se izbutesc. Domnule, vă sunt numai ochi și urechi. Da. Um, cred că un îndrăgostit adevărat este pătruns de afecțiunea sa față de persoana iubită. Îndrăznesc să mai cred că este prețios și numele ei drag și că nu-l poate auzi sau repeta fără emoție. Un îndrăgostit s-ar putea să nu dezvăluie tot ce simte. Da, bineînțeles, sigur, bineînțeles. S-ar putea să nu, dar responsabilitatea lui este foarte mare. El nu trebuie să facă o jucărie dintr-o comoară. Vai lui, dacă o face. Hai, dar departe de mine lucrul acesta, Bun, domnule bine, Grugius. Bine bine, bine, bine, bine, domnule Edwin, să ne ocupăm puțin de afaceri. <coughs> Am să-ți dau copia autentificată a testamentului lăsat de tatăl domnișarei Rose. Mm, ar fi trebuit să-l dau domnului Jasper, însă a fost rugămintea domnișarei Rose să-ți-o înmânesc Poftim! Da, vă mulțumesc. E, și încă ceva. Inelul acesta de aur cu diamante și rubine a parținut mamei domnișoarei Rose, primit în dar de la soțul tinerei doamne, care s-a necat la începutul frumoasei și nefericite ei vieți. I-a oh, da. fost dăruit în ziua în care și-a jurat credință unul altuia. Când a simțit apropierea morții sale tatăl domnișoarei roz, mi l-a încredințat mie... Cu condiția că atunci când dumneata și domnișoara Abad veți fi maturi, iar proiectul de căsătorie va deveni realitate, să ți dau ca să îl pui în deget. În cazul în care rezultatul n-ar fi cel scontat, bijuteria rămâne în posesia mea. Acest inel va constitui simbolul fidelității dumitale față de ființa iubită. Ia acest tinel cu dumneavoastră. Sunt... Sunt cu adevărat foarte emoționat. Nu, nu, nu. Am să-l chem îndată pe secretarul meu să fie martorul acestei tranzacții. Sunt emoționat și vă mulțumesc. Da. Ceva foarte serios, ceva la care m-am gândit de mai multă vreme. Și eu vreau să vorbesc serios cu tine, nu de mine. Adică vreau să fiu cât se poate de grab. Mulțumesc, Edwin. Și n-ai să... n-ai să-mi iei nume de rău dacă încep eu mai întâi, nu-i așa? N-ai să consider că vorbesc numai pentru mine dacă încep eu prima. Ar fi un act lipsit de generositate, nu-i așa? Și eu știu că tu ești generos. Sper... Și n-avem de ce să ne temem că o să ne certăm, nu-i așa? O, oh, da. Ești așa de bun, dragul meu! Edun, hai să fim curajoși! Hai să ne considerăm de azi înainte frate și soră! Niciodată... Niciodată soț și soție? Nu, niciodată! Oh, oh. Oh, sincer să fiu... Și eu m-am gândit la acest lucru Am intuit Am știut că tu nu ești cu adevărat fericit În această legătura noastră Și nici eu să-ți spun drept nu sunt Sunt Sunt atât de nefericită Atât de necașită Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu plânge, draga mea Nu plânge, te rog hai, hai să stăm pe banca asta, da? Hai Așa Dă-mi să-ți spun ce s-a petrecut cu mine Tu mai socotit întotdeauna o fetiță drăgălașă. Dar toată lumea te cotește astfel rău. Să... Da? Aha. Mă rog, să zicem că e așa. Desigur, nu e de ajuns să gândesc despre mine în tocmai ce gândesc alții despre mine, nu-i așa? Da, da. Pai da obișnuit de mic copil cu mine și cu ideea că ne vom căsători. Ai acceptat situația ca pe ceva inevitabil, nu-i așa? E... Drum, să știi că îmi pare rău. Îmi pare rău de tot. Draga mea, am vorbit cu domnul Grugius, tutorul tău de la Londra. Asta te-a făcut să te gândești mai culoarea minte, nu-i așa? Da. Simă. Și dacă, dacă nu-ți vorbeam așa cum ți-am vorbit, tu ai fi pomenit de toate astea, nu-i așa? N-aș vrea ca hotărârea luată să se datoreze numai mie. Da, draga mea, ți-aș fi vorbit. Ți-aș fi prezentat întreaga situație. Eu am venit chiar cu această intenție, dar niciodată, da. niciodată n-aș fi putut rău să-ți vorbesc așa cum ai vorbit tu cu mine. De ce? N-ai fi putut vorbi atât de rece și cu asprime, nu? Nu, nu. Vreau să spun cu atâta bun simț și delicatețe. un chip atât de înțelept și de afectuos. Vorbești ca un adevărat, frate. Vin să... Vin să te sărut, dragul meu. Colegile mele, drăgutele de ele, vor fi dezamăgite la culme. Știi, abia așteptau căsătoria noastră. Da, cred că pentru Jack va fi o și mai mare dezamăgire. Pentru... Pentru Jack. Da, te îndoiești cumva? Da, de ce? Ei, draga mea, vestea asta o să-l cu siguranță peste cap Dar tu crezi că trebuie să afle? Dar cui să-l încredințez această taină dacă nu lui Jack? Am să-l rog pe domnul Grigius tutorele meu, să-l anunțe Splendid idee, asta e Eu nu sunt lași rău, dacă să-ți spun adevărul Nu da? știu, mie mi-e cam teamă de Jack Teamă? Dar vreau să spun că el este victima unor Crize de nervi. Crize? L-am văzut odată în starea asta și... Uf, nu știu dacă o astfel de veste nu i-ar declanșa o asemenea criză. Da. Trebuie să fie limpede pentru toată lumea. Că eu și cu tine rămânem cei mai buni prieteni. Da. e mai bine să nu fiu și eu aici. Nu crezi? Voi pleca. Da. Avem conștiința că am procedat cum se cuvine. Nu-i așa rău? Da. Sigur. Hai, dub-mă până la poarta pensionului. Da, hai să mergem. Hai. Rose, nu te uita înapoi. Ce-i? Rose, Rose... Nu l-ai văzut pe Jack printre tufele de Fi? Nu. Ne-a de vorbă, bietul de el. Nici nu bănuiește că ne-am despărțit. Dar o... mă tem că o să fie o lovitură pentru el. mă urmărește? Ești sigură? spune acum mai este în spatele nostru? Nu, nu, ba da, este. Ai, dragul de el, nu vrea să ne piardă din ochi Mie o să fie tare dezamăgit să te aibă în paza lui, dragul meu. Adio Adio, draga mea, adio, adio. Sărmane, Edwin N-ai să înțelegi niciodată că cec ne-a urmărit Pentru că mai iubește mai iubește cu o patima nebună Domnule Neville, da. Știi cumva unde e nepotul meu, Edwin? De ce mă întrebați pe mine, domnule Jasper? Pentru că dumneavoastră a fost ultimul cu care s-a întâlnit pe furtuna de aseară. De atunci nu mai e de găsit. Nu mai e de găsit? Nu, nu te tulbura, Neville. Oh. adunați gândurile, este foarte important. Sigur, voi încerca, domnule Chris A Aseară Așa. am plecat cu Edwin să facem o plimbare pe malul râului. La ce oră? Să fi fost trecut de miezul nopții. Mm -hmm. Și ați coborât împreună spre râu? Da, da, pentru a vedea dezlănțuirea furtunii. Cât timp ați stat acolo? Cam 10 minute. Pe urmă ne-am întors spre casă. El și-a luat rămas bun de la mine la poartă. ți a spus că avea de gând să se mai ducă o dată la râu. A, nu, nu, nu. Mi-a spus că se duce direct acasă. Domnule Nevin. Să spun de ce sunt petele astea de sânge de pe hainele dumitale. A, ce înseamnă tot de astea? Am am fost molestat pe drum, chiar în dimineața asta, un necunoscut. M-am apărat cu acest baston Trebuie să mergem să lămurim lucrurile, Neville Firește Să mergem, domnule <fie> Ciudate vești, îndaie, domnule Jasper Ciudată și groaznice, domnule Eger, Cum se simte pupila dumitale? oh o, oh, o, iată, fată! Îți fost în, chipul ei? în ce hal am găsit-o? Ai văzut-o și pe Helena, sora tânărului suspect? Să cotești pe nevigă? Suspect? Nu știu ce să cred, nu, nu pot lua o hotărere Eu am dar... crezut că ți-ai făcut o părere Chiar acum am despărțit de domnișoara Helen. În ce stare e? Nici nu vrea să audă de vreo bănuială asupra dispariției lui Edwin În care să fie implicat fratele său Sărmana oricum, oricum, nu despre ea am venit să-ți vorbesc Ci despre pupila mea Am să-ți fac o comunicare Care te va surprinde Pe mine cel puțin m-a surprins Despre ce este vorba? Perechea noastră de tineri, tinerul dispărut și roz, pupila mea, deși de atâta vreme rogotiți, nu vor să se mai căsătorească. S-au întâlnit în acest scop și după câteva cuvinte vilovate și generoase au căzut de acord să rupă legăturile care au existat între ei definitiv și pentru totdeauna. Cum, dar, cum? Dar chiar nepotul numitare s-a temut ca nu cumva, în afecțiunea pe care o ai față de el, să fii crunt dezamăgit de această hotărâre. S-a abținut să-ți dezvăluie secretul și a lăsat pe seama mea această misiune grea. Nu se poate, nu se ba poate. Da, Bada, s-a putut, tinerii s-au despărțit, după cum ți-am spus. Deci există sau nu există speranța ca nepotul meu? Trezindu-se în această nouă postură și fiind foarte șocat de povara grea care i-apasă umil, da, da, da. dat fiind că trebuia să ofere explicații în stânga și în dreapta, să fi căutat să înlăture această povară fugind, așa ceva s-a și întâmplat? Da. Am citit despre cazuri în care unii oameni, decât să dea pierd cu neprevăzutul și să trebuiască să se justifice, își luau și multă vreme nu se mai auzea nimic de ei. No, presupunând că Edwin a plecat de bunăvoie, nu devine oare dispariția lui mai explicabilă și totodată mai puțin crudă. Mm -hmm. Faptul că a terminat cu pupila dumitale este oarecum o justificare a plecării lui. Da. Da, asta, în definitiv, nu face misterioasa lui dispariției mai puțin dureroasă pentru mine. Dar pe ea o scutește de un chin nemilos. Bănuiana de a fi fost implicat în această dispariție a lui Edwin, atribuită domnului Neville, a fost și ea elucidată, după cât am auzit. Da, domnul, să fie așa. De altfel, băiatul, domnul Neville, după cercetările la care a fost supus, a plecat la Londra cu sola sa Helena. S-ar putea ca Edwin să reapară aici, într-o bună zi, și va ieși la lumină misterul acestei dispariții neașteptate Domnișoarea Raus, domnișoarea Raus da. Ce? Vă caută domnul Jasper pentru ce? Pentru ce ai spus că sunt acasă? A spus că știe că sunteți acasă și m-a rugat să vă anunț că dorește să vă vorbească. Ce mă fac? bine să cobor. Bună dimineața! Domnișoare, rogă! Bună dimineața, domnule! După necazul avut, am venit să-mi reiau îndatorirea față de dumneata ta. Îndatorire. Îndatorirea? de profesor, slujindu-te ca maestru de muzică devotat. Eu am renunțat la aceste studii. Nu cred că ai renunțat, le-ai întrerupt. Tutorile dumii mi-a spus că ai întrerupt lecțiile din cauza loviturii pe care am resimțit-o cu toții atât de puternic prin plecarea lui Edwin. Când te începi? Niciodată, domnule. Niciodată. Nu te-ai purta așa dacă l-ai fi iubit pe nepotul meu. L-am iubit. Da. Dar nu chiar așa cum s-ar fi cuvenit Să înțeleg, deci, că Studiul Cu mine Îl abandonez complet? Da Înșoară Ros Dar vreau să-ți mărturisesc Eu aici. nu vreau să mai aud nimic, domnule Ros, scumpa Fermecătoare, roz. Vă rog Vă rog, domnule roz. Rău, trebuie să-ți mărturisesc iar și în timpul când scumpul meu nepot era logodit cu dumneata. Te iubeam la nebunie. Chiar și atunci când mă gândeam că fericirea lui de a-i fi soție era certă. Te iubeam, te iubeam la nebunie. Nu am îndurat totul în tăcere, mi-am ascuns taina cu loialitate. Domnule, ați fost întotdeauna fals cu Edwin, domnule. Ca și acum, ați fost fals cu el, zi de zi. Ceas de ceas, știați că-mi nenorociți viața urmărindu-mă, oh. știați că m-ați făcut să-mi fie teamă de a-i deschide ochii lui generoși Și că m-ați silit de hatărul lui să-i ascund adevărul și anume că sunteți un om rău, spus de rău Ros, oh, cât ești de frumoasă, cât ești de frumoasă, ești mai frumoasă cât te nervezi. eu nu-s ce iubirea să-mi te dăruiești cu ură, dumitale cu tot Să-mi te dăruiești cu furia dumitale încântătoare cu tot Să-mi te dăruiești cu disfresul dumitale minunat Cu tot, mie mi-ar fi de ajuns Nu, nu mai vreau să aud nimic ba, Te nimic. iubesc, te iubesc, te iubesc la nebunie Rău. te iubesc în așa măsură Încă dacă legăturile dintre mine și dragul meu nepot Ar fi fost mai puțin trainice Eram în stare să-l înlături chiar și pe el de lângă tine, dacă-l favorizai Chiar și pe el? Da, chiar și pe el Ce vreți să spuneți, domnule? Vreau să-ți arăt cât de nebunește te iubesc La o discuție, domnul Chris Sparkle a scăpat o vorbă că tânărul Neville I-ar fi declarat că era rivalul nepotului meu dispărut E asta, în ochii mei, este o acuzație implacabilă Asta este credința mea și mă mențin Circumstanțele ne pot apăra așa de bine Chiar și împotriva unui om nevinovat Încât bine dirijate Ar putea duce la pieire Domn... Tânărul Landless se află în pericol Dacă vă închipuiți Că îl favorizez pe domnul Landless Sau că mi s-a adresat vreodată Vă înșelați, domnule Domnișoara Landless E prieten dumii intimă Da, țin mult la ea te preocupă bună ei reputație Te preocupă liniștea ei Da Îndepărtează-te de ea Îndresnești să-mi propui de a Iubirea de a face... mea Iubirea mea pentru dumneata este mai presus De orice Sinceritatea mea față de dumneata este Nețarmurită Tot cam dată nu te mai gândi la nimic Înger scump Nu te gândi decât la jerfa Pe care ți-o pun la picioare, iată omagiul fidelității mele adus după dispariția nepotului meu. Inima mea e la picioarele domitale, Calcă peste ea. Iată vina mea de neispășit pentru a te adora. Disprețuiești-o. Iată nimicnicia inimii mele și a sufletului meu. Calcă peste ele. Dacă ar fi a a Chiar dacă ar fi să mă urăși de moarte Te iubesc Te iubesc Te iubesc Dacă ar fi să mă înlături acum În veci nu vei scăpa de mine Nimeni Nu poate sta între noi doi Voi urmări Până la moarte Domnul Grici Cerule mare Copila mea, copila mea! Dar ce s-a întâmplat, dragă Rose? Cine te-a adus la Londra? Nimeni. Am venit singură. Vai de mine! De ce nu mi-ai scris să vin să te iau? N-am avut când. Am luat o hotărâre rapidă. De ce? Pentru că... Domnul Jasper, unchiul lui Edwin, mi-a făcut declarații de dragoste. Oh! Tremur de groază când îl văd pe omul ăsta. Am venit aici la dumneavoastră ca să mă apărați. Pe mine și pe noi toți de el. Pe... pe... Pe toți ceilalți? Da, da, pe frații Las, Aflați aici la Londra. Domnul fie binecuvântat. <laughs> liniștește-te, liniștește-te, draga mea. Totul va fi bine. Uite, uite, de la fereastra aceasta se vede clădirea unde locuiesc cei doi frați. Vezi? haide ce cea acoperită cu iedere? Da, m-aș putea duce mâine la ei? Ați vrea Da... Poate că ar fi mai bine să mă duc chiar acum. M? Chiar așa! Chiar așa, draga mea! Du-te! Du-te, draga mea! nu visez. Ah, nu, eu una nu visez. Deși nu m-ar mira nici asta. Dar, dar cum se face că suntem acum împreună în atât de neașteptat? Uf, Doamne! Domnul Cesper mi-a făcut declarații de dragoste amenințându-mă că dacă nu le accepte bunăvoie va continua să uneltească împotriva mea și a voastră. Cum? Tot felul de calomnie în legătură cu dispariția lui Edwin. Mizerabilul tău! Da. Hai să-i spui sărmanului tău, frate, despre toate astea! Dar bineînțeles! Roz, te întorci la casa mai ceva? Nu, n-aș mai putea să mă întorc acolo după ce le întâmplate! Atunci unde-i să te duci, Roz? Nu știu! Acum, dacă stau bine să mă gândesc, habar n -am. Încă n-am luat nicio hotărâre, dar tutorele meu va avea grijă de mine! Oh, Roz! Nu te neliniști, Helena! Cu siguranță undeva o să... O să mă duc. Și voi avea știri la tine? Da. Elena, spunem că. Spunem că ești cât se poate de sigură, că nu depinde de mine. Că nu depinde de tine? Ce? Că nu depinde de mine să-l împiedic pe domnul Jasper să fie rău și răzbunător. N-aș putea ajunge la cine știe ce relații cu el. Departe de mine, gândul acesta. Calomniile pe seama fratelui meu și urmărirea lui puse la cale de mizerabilul acesta vor ieși la iveală de la sine. Vom descoperi la timp dacă uneltește ceva pe ascuns împotriva noastră. Doamne, ce bine că te-am văzut. Mi-a făcut foarte mult bine. Ah, Rose, să nu pierdem din vedere prutența, care trebuie să pună capăt întâlnirii noastre în momentul de față. Da. Nevil citește în camera lui pe latura asta a casei Cred că nu trebuie să știe că te afli aici. Da, da. Plec, Elena. Cu bine. Cu bine, Roz. Cu bine, bine Ros. De bine. Ce faci Mai spire. Ce cauți? Mă urmărești? Pleacă! Pleacă o dată! De păcați de seamă, domnule! L Am văzut atunci totul! L-am văzut pe damsă! Să teaci! Să teaci! Că nu iubesc zucătura! Hai! Măicuța lui Ară! Eee! Ești singură aici? Singură, drăguță, poftim, poftim, intră oricine ai fi. Dar ce, oh, Vai nu te văd până n-a prins un chibrit, cu toate că parcă ți-am mai auzit eu glasul, a? Te cunosc sau... te cunosc, nu așa? Aprinde chibritul și ai să vezi. Chiar așa am să-și fac, dar uh, ce-mi mâna? Ai venit dintr-o călătorie, drăguță? Nu. Păi nu ești marinar? Nu. Ia, ia să te văz. Oooo! Oh, oh, oh. Păi, dumneata ești... ai Jasper! Ești atât de uimită că mă vezi? Credeam că n-am să te mai văz niciodată, drăguță. Credeam că ai dat tu, Popi, și că acum ești în ceruri. De ce? Păi nu mi-am închipuit că puteai sta viu atâta vreme Fara sa avezi o suflet bătrân care știe rețeta adevărată pentru un amestec de opium. Aaa, <gântări> ești în doliu? Da. Păi cum de n-ai venit atunci să fumezi o pipă ca să, să uiți de durere? <gântări> Te pomenești că ți-au fi lăsat vreo moștenire? Nu, nu, nu mi-a lăsat nimic. Da cine a murit, mai O rudă. de ce a murit, a? Poate de moarte bună ah, Ai trecut prin tot felul de necazuri, nu-i așa? Da, da, Hai ca da. aici e locul unde te lepezi de ele Atunci poți pregăti totul Așa, așa gluiesc. Abia acum încep să-mi recunosc de-a binerea hmm. vechiul client hmm. Oi fiind fi încercat mea singur să-ți prepare amestecul ăsta acasă, a? A? Am mai fumat câte o pipă făcută așa cum m-am priceput. Nu e bine. Nu, nu, nu e bine pentru comerț și nici pentru amnata. Lasă că o să aranjez lucrurile după tipicularte drăguță. Ți-am pregătit o mulțime de pipe bunicele pe vremură. Ah, da. Ah. da. Și de atunci mi s-a deschis pofta. Oh, uite, gata, uite. -o. Uite, uite, Amestecul e la fel ca de obicei La fel de tare Totdeauna exact la fel e Ia mai e? Gustul nu e același e, Pentru că ai început să te obișnuiești Da S-ar putea să fie asta cauza Ascultăm da. Sunt atent eh? Mă gândeam ai putea lua o hotărâre în închipuire, stând aici și fumă. Da, o călătorie grea și primeștioasă, e? asta am în gând. O călătorie riscantă și periculoasă, peste o prăpastie unde dacă aluneci, te așteaptă moartea. E? Te înțeleg Ai venit să faci călătoria Că nu mai puteam îndura viața pe care o duc Veneam să caut o alinare și o căpătam Era o alinare ascultă da, Am făcut călătoria asta atât de des Și la intervale aia, așa de lungi Încât atunci când am realizat-o adevărat Mi s-a părut că nu merita s-o fi făcut Și existași un însoțitor de drum? Da, fără să știe Când visul, a ajuns să se Totul a fost atât de scurt încât prima dată mi s-a părut ireal. Călătoria s-a sfârșit. Visul Vă Ați ascultat Misterul lui Edwin Drood de Charles Dickens Traducere de Nicolae Popescu Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe Distribuția a fost următoarea Edwin Drood Adrian Pintea Jasper Dan Condurache Rose Irina Movilă Chris Parkle Constantin Dinulescu Grujoes, Ion Marinescu, Măicuța-Lulea, Dorina Lazăr, neviul Mihai din Vale, Groparul, Radu Panamarenco, Deputy, Alexandrina Halic, Helena, Adina Popescu, Paracliserul, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Grigore. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Mia Cristea. Regia de studio Mihai Barta Regia muzicală Simona Tudor Regia tehnică Inginer Iulian Iancu Regia artistică Cristian Monteanu.